irabazien geineko zergai patuko dugu goiz gurekin uh, Xabi a peststegi kondularia egunon. Egunon es eh, onguniz entzula initze en zuen uh, zaituztera Xabi aurtengo berrikuntza frantzeako gobernuak plantan ezagidu neuri hori leheno ba, kiko nola zen, eh, deklaratzen ginuen uh, zerga, irabazien uh, gehinekoa, eta gero pagatzen uh, ginoen uh, ondotik. Eta orain hilabete guziz, hilabete saritik hartuko da, diru zama bat, uh, tasa bat uh, finkatuz, prezeski, lehen-lehenik nola iraganen dena? Uh, zerga txikipena uh, izanen da hilabete gure uh, uh, pagen arabera, uh, nahi dueran eh, estaduak hartuko duela hilabetero gure pagana. Tasa baten arabera, eta bakotsak badu bere autua, edo etxeko tasa izatea, edo tasa bakotsak berea, eh, izonak bat, emazteak bat, edo bakotsak individualizatu bere eh, etxian. Beti ere bada posibilitate bat ez ematea bere tasa, Eh? eta tasa hoi izaten alda tasa neutroa. Zer jakin diakkin behar da, enplegatzaileak duela, hilabete eh? saritik hartzen, eta gero enplegatzaileak e, badu ahemana zerga bulegoarekin, hola? Oh, da, da. zerga bulekoak bidaltzen ditu uh, zuk egin ditu zun opzioneak. Eta opzione hoietan izaten alda etxiko et, tasa, izaten alduzu tasa bako txak beria. edo tasa bat, ez balin baduzu erran uh, hartu nahi, tasa uh, Zer gaitsekoak, neutroa. Egan nahi du, tasa neutroa utatzen bali madu da informazioa ez duzula jakin arazi nahi, pixkat uh, uh, zure empregatza ere gara. Baina, nemento batez, regularizazio bat izanen dela? Bai, bai. Mm. Ekin nien duzu, beti uh, zure uh, zer gaitorpeena, amaiatzen, eta horren arabera beti aldaketak izanen dira. Ulerzeko, Prezeski, eh? uh, maiatzean eginen dugu Zergai Torpena, hori bai. erranduzu. Uh, orain hasten da hilabete uh, guziz, adibidez, eun euro hartzen malima dituzte hilabete guziz, hori da bi mila eta emeretziko. Bi mila emeretziko, bai. Oida. Eta Zergai Torpena ite emalima dugu, uh, irriskoa da bi aldiz pagatzia, baina hori kondutan hartu du estatuak? Hori kondutan hartu du estatuak, beti, zugun zure... Uh, Zure kasuan, hor, aipatzen duzuna, egun uh, euro hilabet hartzen dutela, egiten du mila eta euro hilabet uh, urtearen bukaeran, eta, uh, ze pasatzuko da, zuk ait, zer egiten duzu, eh? egiten da zer eta, egenen dute, ez ordentzeko bi aldiz primera emelitzean, egenen dute kreditu bat, eta izenpetzen petzen du oi, kredi enpo rekufruma. Hor, hola, ez dugu pagatzen bi aldiz, pagatuko dugu aldi bat. Eta hortaz zerea aipatzen da batzutan, urte uh, xuria 2018tiko. Ala, urte xuria badz 2018tiko ulertzeko, eh? eta ez neok neorkestola deus galtzen estadoak egiten du hori, bainan berak segitzen du uh, dirua altzatzen. Metodoa da aldatur. Hor. Bai, hori metodo bat aldatzen dute diruaren uh, lortzeko. Behar bada ipatzeko, esabi apestegi, kasu batzutan, gertatzen da uh, eskuratzen dugula, zerga kreditu bat, izan uh, ahuzain bat hartzen balimada, edo laguntza etxerat, pertsona bat heldu uh, zauzu laguntza baten ekartzerat. Horrendako nola da? Horrendako, uh, normalki hartzen dituzte laika, uh, etxeko tasa, etzuten, 18 zenbaki hoiek, kreditu hoiek. Eta aldaketa importantea izan da azken hilabetetan, nun duten kreditu hoiek eunetik irurogoia izanen dela jadanik itzulia urtarrelarien ama bostean. Jendeak resibituko du eunetik irurogoi bere kredituak edo bere emaitzak ematen zituenak edo la 2008. Eta, oh, emaitzak ergan duzu elkarte bati. Elkarte bati, eh, mm, emaitza, emaitza, emaitza bat, ematen delaik uh, elkarte bati. Hoi, 2006 pikoaren zenbakien arabera kreditoa bidaliko dute behitza urtagilaren amabostean eunetik iroro gai. Zenta bestenaz, 2008aren bea egon behar zen, hori da? Bai, 2008aren uh, ogoiaren eh, espero egon behar zen, bai. Bigiata Hugo bai. Eta gero ikusiko dute uneko gelditzen den uneko behogoi hori eh aurtengoa arabera. Arabera, aurtengoa arabera ikusia izanen da hori. Zer txiki uh, sistemaz, xabi apestegi, eh? galdera frango, uh, obe internet menperatzia behar bada? Bai, da. Uh, estadu finantza administrazioniak nahi izan du hor modernizatu uh, bere atxikitzeko edo uh, atxikipena edo atxikitzeko zergak eh? uh, eta eskuratzeko zer gaoien egiteko uh, eta bainan badu argazobatzen eta Dena internetez egiten da, orain zer gau aitorpenak zer, uh, internet egiten ditugu, uh, diru isorketak internet egiten dira ere, pare prelevaman, eta hor uh, konturatzen gira ere, jendearen eunetik ogoi bat ez duela ongimen pedatzen interneta. Eta hor badela arrazo bat uh, importantea, Hortaz, agasin portanda zer gaitxeak bat ez ere guk bayonan edo miagitzen, atxikitzea hoi jende e, eta bat ez ere adineko jendeak gateko arat, eta eskatzeko eta aldaketak egiteko. Zine eta internetez aldaketa initz egiten aldira, bat ez ere batelaik ez kontza, batela horxortzea, bat da diborzioa, bat aldaketa batzuk etxez aldaketak edola, baina hoiek atxikitzea beti posibilitatea zer gaitxetan Estaduak irrisku bat tartzen du, jakinez eguneko ogoia hain da, alare postetai bat, adinekoak direla gehienak penxaditaike, jadanik izan da ZESGaren emendioaren historioa, bon, ez ez tatu duena bimila eurospetikako uh, erretritadun entzat, bon, hor, uh, kexa, aserrea pisten alla berriz mementu uh, untan. Hortaz, ahasin pohtan, izanen du uh, finanza administrazioanea, uh, servizu hoiek, atxikitzea, Eta txikitzea ongi uh, batez ere adineko jendentzat. Be, urtari lunarian dugu, diakiteten alda, jadanik uh, zenbat kendia izan entzaukun, untsalaz denek egizibitugu dugu gutun bat? Bai, edo, edo geienak langileak pagak uh, dituztenak, hainitze uh, dute uh, paga horian, jadanik haien uh, uh, tasa, eta badute jadanik azaroan eta abenduan eskuratu dituzte zenbaki batzuk. Hori egek agertzen dira? Bai, agertzen dira, baina ez dira kenduak izan. Urgilana ikusiko ditugu eta kenduak izanen dira hoiek. Personalkizuk sistema bon. naiz zutela estatuak modernizatu Estatuak nahi duela modernizatu Europan egan behar da egialde has gusietan edo denetan eh? gusietan Guzi, uh, egiten da zerga txikipen ohi eta estadu administrazion Estauko administrazionei finantzak nahi izan du ere ohi batez ere uh, emanu hartsana ageriko duen, da, aurtengo, urte astapeneko aldaketan aguxia frantziako gobernuaren ganik ikasteko, milesker argitasunak emanik gaiuntaz esabi apestegi. Milesker zuri, kusarte.